Gogoan ditut, gure urtzarako eskola garaiko gerrikoen belarriak, euritanta berria bezain dirdaitsuak, eta guardia zibien trikornioen dizdira, goizeko eguzkia errepideaz jabetzen zenean. Gogoan ditut, ordiziako azokako salmaiak, kandelak, jantziak, gazta eta erregezagarren eguko mikaztasuna, Gogoan ditut, Elizako arkupetatik ateratzen ziren ejitoak, inork sinesten zuen zintzotasunaren danborra joaz. Eta ezingo juzkeaztu, orduko zeruak eta argindarraren kableak, enaraz beteta, udan. Patxi Ezkiaga giansen arits ondol irrigabe ura bat itsinefa azkena di maitasuna okulistarenean Begiratu eta bereizten ez duelako. Sentitu eta ukitzera iristen aztelako, Zirriborroak irribarre bihurtzen dituelako. Begiek salto egiten diotelako. Ikusi begiak izten dituenean, ikusten duelako. Jaure, Kaixo eta ongitorri? Itakara Itzaren hauts, Jose, eta iratikoikoetxea Deklatxoen maian, Mari <mikilaen>, Eta gaur, Salto Orripe. Salto, Mendebaldeko, Zajarara Salto zumarraga urretxu eta urola garaitik, salto beasain eta goierritik, salto hormaistegitik, salto saraustik, salto ansuain chanreatik eta salto murtchantetik, salto mendebaldeko sajarara. Aotxakan eta hotzak hemen. Gar munduaren pusketa hundi bat hementxe bilduko degulako. Segure gratean. Ir egin direk in terrazza Gaurko ahotsak Mari Marpatxi, Naroa, Iñaki, Xavier, Ede, Argine. Eta hoien hoi hartzuna, sahara osoarena. Ezkaratzean zain, jon urdangarin. Eta mandiotik, nint neu. Jose ere da, ametari tiraka ametxe egitera. Entzule... Ean Horibera da denen historia Eak balddin zen handin Zen iuzi ho bat be Maitasuna okulistarenean, nasa landa ausortzen den erria serria da bizitza jokoa hartzen dudan egun santia eskagileretan bizitztea desseria kutxa guztiak dira ZOIOTZES EZTALITAKO KALETAN PASEATZEA EZERRIA DA HORMAKO ERLOJU BATEN ONDO ANATXEDEN ARTZEA BIUZTU GABE BOEA DETZATEA DALAN BROSKO BAFORETAN NAVIGATZEA Ezeria DA Otxoak dauden basoetan sararttzea. eta gabeko Ammetza artean ere ibiltzen dira, hottxoak Ammetza arteko basoan. Bai Ammetza nahko edapen murritza dauken momentu honetan baina bai bai alda ere oso gustora ibiltzen dira otsoak ere gaurko goize euritxontarako aukeratu dugun zuaitza ametza hori da egunon gese egunon bai zuaitze altua da ametza hogeita bos metro luze iritsi daikeke adaskata osto hiletsuak ditu Gustuoa keros korra que iartuta zuaitzean geratzen dira berriak irtan arte. Bere fruitua ezkurra da. Aukeran e, naihago kareri gabeko lur zorua, hau da lur areatxua naihago, bere edapena oso murriztua dago eta egutera gustokoa du. Polinizazioa aizearen bidez egiten du, ezkurra urte bereko udazkenean heltzen dira erra zu galdu daiteke zueiska gaztea birlandatuz eskurritik eskurritik ere ugal daiteke larik eskurra etzanda jarri behar izaten da kasu hauetan gaur egun oso zaileda mintegietan aurkitzea behorrek eta huntzek jaten dute zueiska den bitartean eta eskurrak elikagai dira ardi ahuntze eta batez ere zerrientzat zure azartatu egiten da ez eta aldaketekin eta zuegur bezela esan e, kaskarra edo naikoa kaskarra dela gari batean e, ikatza zutoinak eta trenbide trabesak egiteko erabili izan zen bere sustrei luzetatik landare berriak irteten direnez oso gomendagarria da murkoak eta lur mugikorrak eusteko betire luzoru are atxuetan. Azkuntzari dagokionez esan oso geldi azten den zuaitza dela, eta baldintza honenetan ba, ez dakit, zeirun e, urte inguru bizitzera iritsi daitekeela ez. Ineusketa basatinak ere ongi jasaten ditu, horregatik ez ueiska gisa mantenda daiteke, ala ere Isten ez diren zua zaurietatika nerrez sartzen zaizkie e, ba, gaixotasunak. Hau e, zen, inguruan guruan e, gaur e, prestatutakoa. Eta gaur ere ametzean zintzilik badagoitze eder bat, itz guztiak direlako eder beren esan nahian. Eta zin daba, ametzeetik zintzilik dagoen itza? Bueno, gaurkoan eh ametset ez intzilik eh lañeza. aurrekoan eh, igande izango zen, aurreko igandean, horre eh, hor eh atxalden eh TV euskalkatean, ba, bueno, eh, igandero pilota izaten da. Kizun, eta orduan, gu pilotaare guztokoa izaten dugu eta askotan ba, antxi geha, e, pilota ikusiz. Eta lako batean, e, euskitzen aotikan, ba, hausik komentatu zuen, e, degi bat jaso zuela, ez nahi zain zehazki antxe gogoratzen e, nundik eta bai ez et zalako jon batek e, deitu zuela sanez baspaldean ba, e, olaizola bigarrenak e, lainetzas dagoela ez e, eta bueno hitz horrekin horrelaxe gelditu nintzen laineza eta esanetara et esan etorrita ba bueno azezio desberdina ditu badetikan e, guraria apeta naia desioa, gutizia, E, ba, izalantzari gabe e, aspaldiko urtetan e, ola ezagutzen dugunok ba, bueno, e, nik usteet e, eredue badela e, pilotari bezela profesional bezela Eta sekulako doaiak dituela eta, eta ezinukatu ba, ba, bueno, ba oso e, apetatsu eta nahi txu eta gogotxu ba, forrontoira ateratzen da e, horietarikoa dela, baino beti gaina, ez? E, emanez e, eunekoa bat ez dakit, berreuna, ez? E, badu beste esan egin bat, arrokeria, handikeria. Laineza hartuta dabil, arrotuta dabil eta hae bat gaurko gaurko hitza. E, batetikikan guraaria, apeta, naia, desioa, aitak dena lanezaz betea dauka, eta bestetikikan rokkeria handikeia? Arrokeri hori e, ere ulertzekoa e, bere sasoian. E, garaita arti batean ondo da bienak bere umiltasunen ere arrotasuna izaten du, nai gabean. Bai eta nik ez nuke esango txarradenei. Ba, iarrokeri horrek, bueno, balakoa zezio negatibo bat, erantzten erantz ote dion, eta komentatzen izan gine, eh? baina, bueno, e, gauza honez eta alegin, eta eginala jatorrez eta beteaz, ba, bat, arro egon behar du, ez? Eh? Zara... Arro egoteko moduan dago, bere. eragin. Horri ba, da, inungo, bai, zalantzari gabe. Ametzetik gaur zintzilik, itz politi bat, Laineza Telebistara beste asmo bere gabe jonek bidalizuen mezutik lapurtua Laineza Ala biltzen gara ara itz lapurketan ba, Gure poltsikoak aberasteko eta gero larun baterako e, irratxe jo tarte hau e, aberasteko ba, ba, bate. Beti adi, ba, bateko... beti belarriak zabalik Liburuetatik anateraz, besteko, ba, bonokasunetan bezala, ba, telebistako e, batie entzunda, edo, edo ez takiz, pa, pasian zabiltzen e, aiton horreie entzundakoa, eta, bai, hola xe biltzen geha, bai, kuriositatez beteta, eta griñatxu, gogotxu. Ametzetik zintzilik, gaur laineza, esker Ez horregatik. Karitean te aban adutemokoetan, ez espainetan. Ez karatzetik, beaszengo erreka jatetxeak babestutako tartea, Otorduik gaixoak, beazeno erreka jatetxean igartza jauregiaren parean. Urminaak eragin Joan urtangarin, gaixo eta ongito horri itakara. Egoron, bueno, nemen txegaraba, gaur Urte zarretik saltu urte berri raztakia, ia, ia bete jundenean orain dik egokia den urte berri ondalakoak esatea. Bueno, e, izate men da tarte bat, ez dakit zehaz nora norabitartekoa, baina bueno, nik ere hortik e, ekin diote edo asine dute gaurko gogoeta edo urteko lehen gogoeta, baina alde zaurretik nik ere laineza, babesa edo nire begirunea respetua erakutxeneik nieke, Rio Kuarton Argentinan ditudan lagun batzuek izan ere, ango euskaletxeak ekordoba eh, probintzian dago gure ametza du izena. Uh -huh. kasdeak ez? Bai, eta logoan hametz eh, bat daukate. Ez tak izargatik pentsatzen dut beren asmoa gure ametsa izango zela baino agian agian ametza da, ezdaki Loan zoitz bat daukate betzen. John Benarin eh, urtu berri asko baita kasko ere. Baina nik gartxo Ez... Jo nahi duzunean Irtxi izait urtarrileko txanda Hilbeltz milian gaude eta Egunotako euriak gehiago ilundu du berez beltza den urteko lehen hilabetea Inguruko erderetan urtarrilean aldapa badela diote Eta izan, izango da Urte hastearekin denak egiten baitu gora Tira Denak ez, lankabesiak ez. Nekez sines badaiteke ere, bera egin omen du gure erosteko almenak bezala. Tira. Hori sinistea errezagoa da. Hori denok dakigu. Pentsatzen hasita ordea, erosteko delako almen hori ere gauza bitxia da gero. Esango luke, erosi behar horrek bihurtu dizkigula hordekak aldapa eta neke arintze aldera maldan gora aberatzenen autobusean egin izaten dugula askotan. Zertarako utzi zelaik, malkar bihurtzeari. Orain di korain, irakurrenioen berria lan diri, urliak esan zuela go gogoko ez dugun lana egiten dugula askotan, beharrez ditukun gauzak erosi eta gustokoak ez ditugun pertsunei erakusteko. Alda pageiegi, ezta? Duela amar urte, Argentina izan nintzen urzarrilean Euskara ikastaro batean. Bertakoen egoero ekonomikoa ikusteak eman zidan zerpentsatua. Izan ere, ikasle eta lagunek esaten zidaten, krisiak klase erteina alde esagarra zizuela. gero eta aberatsagoak zirela. Eta txiroak, gero eta gehiago. Eta txiruago. Baina, hemen diko segurrun zegoen Argentina. Gertuago dago geografikoki daboz, suitzan, eta antxe elkartu da azte honetan, non bestela, munduko ekonomia foroa. Eta horren karietara izan dugu, osfanek alkintaratutako datuaren berri. Munduko larogeita bostaberatzenek, irumila eta bostion milioi lagunek adinako aberastasuna dutela. Irizarren egindako bipixuko autobus batean aise esartzen direla, munduaren herriak adina duten lagunak adiskidea. Eta guk, autobus hori hartu nahi, kostako zegu. 2000 urtean, aurrek urtean baino 5 milioi lan gabe gehiago omentziren, omen ginen munduan. Konturatzerako, Argentina izugarri urbildu zego, eta gu, autobusik gabe, trenapasata, eta turroiaren ajeak kendu ezinda. Urte berriak, asmo berriak ekartzen ditu. Irek irezaion beraz, esperantzari leio bat, urterreleko aldapa, otxailekoa biurrezdak igun. Martín, irezitalkeriak bardoa ilendi, baina naren, sumindura ileskorra Ederra da beti Jon Kantoan eta eta jarraitzen dezaken. Hotseietik aurrera martxera ere. Eslaitsari zabalik hitzita. Eh, aurreko lehenengo gogetan uztu kantu bat sartunela bigarrenen ez baino mendik aurre helburuxe hori jarri dute. Eh, kantu baten aipua egitea saio bakoitzean. Ba, eskertuko dizu eh ausnarketa ederra delako eta kantuarekin jantzi askero ba, are berrako. Au, kantu generoso polita zen, eh, <laughs> eh? Oscar Biren esperantzari leioak. Ba. Yo, en el es que te casco, pues un renarte. Bye, donde seguí, adiós. ¡Cá! <susurra> Lurrateitxasua batera doaz Horrelazioen marin elzarrak Arrantzarik ezbarat zantzuan Kimuak hernetzean orduan txetan bueno, nola moldatuko garen hiru mikrofono, bos pertsona, irua otxeta, mila oi hartzuan etan bera idaro kuadrie honon etxoa eta erri bagoaz bagoaz erri zarbaterantz gure berber baditu eta milak hori lehor bero eta aizea aizea eta aizea ona emengoak ara eta angoak ona ekartzeko gaur itslarriz ikusteko moduan entzuteko moduan gaurkoak bihar ere bide egiten jarrai dezan gaur izkilarriz ikusteko moduan entzuteko moduan sahara kostatu hastra ke rituak lotse sitse zurutan Angoak kemenere uzten duelako Asko direlako ara begira daudenak Anko begirada kemengoekin aberasten dituztenak Etza bakio vulkarro dorzan Eta asko direlakoangoekin aberazten direnak. Hemen txe. Patxiota egin Marimar Renedo eta Naroa abalabide. Egun honetan gitarritak era. E, zumarra Zumarragatik behar saindik, eta bueno, pixkat goierri uro garaiaren izenean. Lehorra Marimar, cuéntanos un poquito cómo se acerca marimar al mundo del al mundo del sáhara no había nada y ahí das, diste tú tu primer paso no pues sí pues eso eh, ya son ya pues <coughs> 13 veranos ya pero bueno eh, un poquito antes con una conocida me comentó que iba a los campamentos de refugio saharauis y ...le conté cómo, cómo iba hasta allí o qué iba a hacer y tal... ...y bueno, pues que la había comentado una conocida... ...pues que se podía ir a conocer aquello y esto... ...entonces se fue y cuando vino le dije... ...bueno, pues metíse a contar a ver qué tal y pues muy bien... ...entonces se quedó así y me contó un poco lo que había visto... ...que me venía, bueno, pues esto... ...y resulta que un poquito más adelante me comentó... ...como que la misma que le había invitado para ir a los campamentos le decía pues, que en verano se podían coger niños y faltaban familias, pero desde Donosti y desde Tolosa. Todavía nosotros allí no teníamos nada, en el altura todavía no se había hecho nada, entonces así. Y resulta pues que que si nos animábamos, y bueno, consultamos la familia y nos animamos a traer eh, el primer niño Saharaway. Y de ahí ya, pues eso, 13 veranos trayendo familias. Orin jak marrastasu zigizun jainko. Luego se creó área ICE, y ahí iremos paso a paso todo naro egunon. Egunon. Eh, ze lektura dun Sahararekin. Nondik sortzen da lotura hori? Eh, nere lehenengo bidaia izantzen e, gizerte integrazio ikastenen nintzenen. Eh, neska bat ezagutu genuen bea Saharako Goierriko elkarteen, Goierriko ez barkatu Tolosako elkaten, elkarten elkarteen Eta hori itzali bat emate etorri hitzeguin, e, Goier e, Sajarak bertan zeuden egoeran ingurun eta hola, eta taldetxo bat elkartu ginen interes bat guneukana Sajararekin eta komentatu ziguen berta jotea posible izango litzekela. Ordun aste santu baten harrera familaintzako antolatzen den bidai baten, eh Sajarara, eta bueno, baus esperientzi polite, an harrera famili batek hartu gintun, bertako kultura, familia denez ezagutu genun arriba replica tuú maribar nos comentas que bueno ya son 13 años no y entonces pues eh, esas relaciones esos trabajos pues procedan un poquito los ayuntamientos de, ayuntamientos de Donosti, de tolosa pero 13 años son muchos y, y eso se ha ido extendiendo ¿no? y hay muchos ayuntamientos muchas asociaciones muchos valles en los que se implican con el tema uh -huh. pues eso sí el primer año fue por allí porque Como no teníamos preparado nada todavía no había nada en El Altúdola, pero a raíz de formar la idea ya empezamos con los ayuntamientos de con los ayuntamientos de El Altúdola, con los tres ayuntamientos. Entonces ya se han empezado pues eso a moverse más asociaciones y a colaborar más gente. Gauza sumetan Estira bakarak tasuna Lauza, xinle tan da bare. Ez dira bakarrak goi herri eta Urolagaraiko baiarak Ez tira bakarrak tolosa eta donosti. Xstan badaren kea bai maiitea. Kafe bat arupa bat. Xabi Euskitzuekikaixo eta ongitorritagara. Egun, Ez di bakarrak Euskal eh, Herrian eh, jende askoari da lanean eta eta baiara jendea iralanean, eta, bueno, ba, hor dituzun dituzu noriek e, bizial izan ditu, bizipenak, ba, beste hainbat jendek ere bizial izan ditu, e, elkarrekin e, gozatu izan ditugu hainbat eta hainbat momentu, eta, bai, ba, guere gara ibertsuan e, ase ginen Sahararekin harremana e, izaten, Sahara ezagutzen, Sahararekin loturak e, sortzen, eta, Bueno, va ba, un increíble debate Xabier Zergatik, Sahara, eh, zure kasuan nolatan hurbiltzen da Xabier Sahara mundu ondara zer da kuriositatea? En norbait esku bat luzatzeko beharra gogoa Zergatik Sahara? Mm, bueno, ni gustatzen den anaaski andela pizkaba. Eh, alde batetik, bueno, ni eh, sensibilitatea emastea handikoa dut eta beti izan du hor gauzetan eta laguntzeko irrika eta borondatea, eta pixka bat pera da gurdia hau e, bultzatzen duena, eta nik, ba, bueno, pixkabat lagundu egiteko. Eta. eta gero, ba, bueno, Sahara zergatik, ba, Euskal Herria e, errigiz asentitzen dugunok, eta, et, ba, bueno, estaturik adeko eta hainbat eskubi gabezia dituen herri e, gisa ba bueno, beste batzuekin sentitzen dugu halako hurbiltasun bat eta halako koneksio bat eta sahararekin ere antzako zerbait gertatzen zen aurretik ezta eta gero ba halako bueno, batean e, kalean ikusten dituzu ba aur sagararrak eta orduan hori aldean eta mugimendu desentea zegoen eta ez ukertateгезtubata kartsan eta Orduan udalen bitartez egiten ziren gauza hauek eta pixkanaka-pixkanaka mugimendua ahultzen urtetik urtera gune gutxiago eta eta alako batean ba, ikusi genuen elkarte bat sortu eta hau dinamizatu eta indartu beharra zegoela eta alaxe sortu genuen e, Saharaut elkartea eta geroztik ba bueno, elkarte horren bitartez bailarako duzenak haume karri izan ditugu e, Euskal Herriga, udako oporrak bakean programaren baitan eta horrez aparte, ba, bueno, bestelako hainbatze ekin bide dut zatu izan ditugu eta horretan jarra izan dugu. Nebuteiak martxan jarri izan dituzue, hospitalekin lan egin dezuesen dagi eta egizan ekin eta zuek zeukere esperientzia hori bizi izan dezue. Etxean bi saharar, bi izan dituzue. Nolako esperientzia, Javier? Bai, bai bueno, e, Ekin bide dente eta askotarikoak e, gurutu izan ditugu. Sahara utzen bitartez. Eta lehen da bizikoa, ba hori ba se, e, etxean eur sahara rakartu. Eta aiekin pixkanaka, pixkanaka ezagutidea egin. Eta Horixe e, izan zen lehen da bizikoa. Ehte ise izeneko e, neska mazoragarri batekin. E, zazpizortzi urte zituela. etorri zen lenda da bizikoa aldiz eta gainerani Ameriketan bidaia baten nengoela etorri zen, eta gogoratzen dut emaztea enola bidaltzen zizkidan argazkiak, eta begira usieda, eta eta lako batean handik egun gutxira etorren nintzen. Eta, eta bueno, ahdeixek, ah, istanak apistanak ikusi zuen gure familiaren bilakaera. Lehen da biziko urtean etorri izanean guk artean umeriketan euken, baina e, txuz aurduan zegoen. Bigarren urtean etorri izanean haner sortua zen, pixkanaka pixkanaka ikusi dugu gure familienola haunditu eta antzaldatu den, bera ere, ba, familiako bat gehiago izan zen, ez da. Eta bost urtez, zikoloa osatu artea ementsia egon zen, gero, eh, egbeisaren aizpatorri zen, beste bost urtez, esmeia. Eta horrezka, ba, bueno, e, gehu ere joan izan gara, gehiagotan bai bainineu, bainera, anerre gure esan ezaharrena ere bai, gure ere joan zen horrein dela biztai urte askesan duan, ba, nahi genuelako e, telefonoz eta konaksioari eusten diozun olabai, baina nahi genuen gure mutikoak e, eta besteek ere nahiko genuke txikiagoek ere baura ezagutzea eta e, bena ez dela gure lehen mundu hau eta beste lakoa realitate batzuk ere badau dela eta bizi izateko modu guztiz desu erdinak, eta bai, bueno, denok izanduko 36 izanduko bateko suertea eta nahiko genuke garazik eta jonek ere demorascoñole en experiencia ibizitza. Xavier Bejon dizuela, egiten dezuen lanagatik eta bueno, egunero eregunero bat ara zuzentzegatik eta handikoa ere begira dauden neska bat irtitira hemen jasotzegatik. Bejon dizuela eta segi gogotsu lanean Guk harriko eskortxo bat besterik ez gu jartzen, baina orain e, egio esan da gero eta esku gehiago, gero eta jende gehiago behar da. Ego era, orain dela amadi amai urte gu aien urbildu ginenean oso zen, baina ordutik askoz gehiago laztu da. E, orain ja niko seapazatzen ari dira e, nazio harteko laguntza e, nabarmen murriztu da eta ea, jendea pixka bat gehiago konzientziatzeko balio izaten duten ekin menago eguztik. Esker kasko zuai. Jaber, mila esker zure hau txaren noia hortzuna beha mentxe, itakan uztegatik. Esker kasko. Izanongi, adio. Emakume zuzenak okerrak irtenak mojatxintxoak eta zerrama irtenak itxusiak politak atleta errenak Kompliteri... patsi egun Eixo, uno... <laughs> ez dakitzu zeu aurtengoa azkeneko, uno, Iazko, abenduan, han izan zinen Marimarrekin eta Lurdesekin batera? Uendalabi urte denunitzen, uendala denun eta hango egoera ikustea bueno, eta familia bizitatzela dibidez. Xabierreko eria ipatzen ziren ez da, orain dela ama bi ama irurteko egoera larria zen, gogorra, muturrekoa... E... Báñecao regungua, acaso Orendi quere pichimát la ría guada Esta gocea navarida Marimarra es así Se ve, se nota que, que Hay hambre, que, que la situación No mejora, no hay en los campamentos Que hace 12, 13 años era duro Pero que, que ahora mismo En la visita, en la última visita que habéis hecho que habéis encontrado? Uy, pues peor, mucho peor, cada vez va peor Mucho más hambre Ellos eh, Te piden, cuando les preguntas a ver si quieren algo para que les llevemos, les mandemos, es comida, comida y comida. No te piden más que comida. o sea que Y nosotros mismos, yo por ejemplo el primer año que fui, eh, que es eso, pues cuando empecé con todo, que ya son, pues en diciembre era 13 años, teníamos para desayunar. O sea, te daban ellos mismos para desayunar, ¿no? Su desayuno, sus galletas, su mantequilla, la leche, café. Ahora sin embargo, o lo compras tú o no hay... Olo, oh, mandamos ez daki, claro. Kada beba peor, zenota mucho. Naruaz, zer da leizterrein gozuara bideiren bat? <coughs> bueno, gantxe bertan iraian amatxo izan daiz. E, Gustau kolitzaiak nere bikotea saharara da, eta nere alabanora ba bere familia eta denezagutzeko. Bai. Zer da topatuko dezuena? E, aipatzen diguten egoera gogorrentan azkeneko bisitan, noiz egintzen noenzuk ara? Ba, oain dela bi haste santu. Uhum. Eta zer da topatze espero dezuna? Ba, ez dakit esaten diaten anara bera gozea, ah, ni telefonotik itzaten denen gure etortzen umekin ino izan esaten gozea, haukenik, ez janaria bi altzeko, ez ez zerrez, baino ba dakite zer da. Bikotea saharara. Bai. Han ezagutzen zenuen? Ez hemen. Alako udaleku brinkolan antolatetako udaleku batzuetan, biok begirale. Bai e arrera famili arrera famili gutxituziela ta e brinkolan aterpetxe bat antola uzuten, udan e bertan etortzen tien ma ba, eta ni jo nintzen begirale bezala eta bere bai mhm patxie marimar eh contarnos un poquito que sareais eh, para que necesario ki eh, que hacéis en la asociación Es importante una organización, eh, que haya un grupo? Bueno, bai, bai, adibidez, ba, guk, urora gara iako el kateoak gaya. Ordun, bueno, sahara da eta beste gauzatzu diela, eta, bueno, nola edo ala, e, udale juteko, elkarte bat izan berzea da edo bintzap dirua eskatzeko eta gero bueno, gauztak eiteko ba, beti elkarte bat bezala sortu ginen eta orduan ba orduan zabarte e, no, bate mat lan hainberdu bai saharako e, ezeko eiteko ordun guk adibidez ba sahara dala, eta bueno elkartu ginen Udaletxera juteten geha urtero direuskatzea zatik enbestela ez dago la, umeke katzeko eta janari biltzeko eta hango jendei laguntzeko bai elkartea bai oso garantizko bada baino bai udaletxeko eta bai erri, erri, erri jende, erri, erriko jendean erri bai, Zembala lagun biltzen zarete elkartean bertan Ez esgasco eh adibidez 54 5 Boston gututsia bai eta hemen gozaga garbi da ustean zehar lana hain da lana da baino ez da misteko lana eh adibidez momentu hontan bai Remi Mari Marita Lurdes iruren artean dut dute urtean zehar zein berdan edo gutxi gora gorabehera papelak eta bueno antolatzen bai Hume kekatzeko eta bai janari eta abiltzeko. Mm -hmm. Eta horrez gauza beste gauza importantea edo. Min. Azken onten, eh, emakume Sahara guikin, asigia az, biskara lan aiken, eh, zatiken. Leku izten zela, eh, emakume Sahara guik eh, kisto lan dute, kisto. Eh, bueno Marimar, una cosa es que en la asociación eh, en el día a día, a lo mejor estéis cinco o seis personas y otra cosa es ¿cómo veis la implicación del pueblo? no Ayer mismo, eh, más o menos, se acababa pues, eh, la fecha para la recogida de alimentos eh, de la campaña que había un poquito organizado pues en el Alto Urola y tal. Eh, ¿cómo se implica la gente? ¿cómo se implican eh, los del pueblo? ¿la gente de la calle? Yo creo que sí, que la gente se implica bastante y más cuando son niños, ¿no? Entonces los niños van todos contentos y claro, en el pueblo más o menos la gente te conoce y te ven bueno, con los niños, entonces te dicen llevo esto para tal niño llevo o sea, si sí se recoge, se sigue recogiendo que habéis recogido? Eh, ya se acabó la campaña todavía si alguien tiene algo ahí guardado para daros, todavía tiene la oportunidad eh, ¿a dónde tiene que ir? ¿qué es lo que habéis recogido? ¿qué es lo imprescindible allí? ¿qué eh, lo más importante para llevar? Eh, todavía, bueno, esta semana todavía nos queda por terminar de recoger Aunque terminó ayer la campaña Pero todavía, claro, aquí todos los colegios y todo Entonces, sí. si sí. alguien quiere seguir colaborando y no ha llevado y tal Todavía tenemos los carros en los supermercados de Zumarraga y Urrechu Legacias se terminaron de recoger todos Y bueno, y algunos colegios todavía están terminando Pues eso, para que esta semana terminemos de recoger ya todo Y bueno, pues se ha recogido pues productos no perecederos Como pueda ser, eh, atun, sardinas, pasta, legumbre, arroz, y luego, pues, compresas, que es muy importante para las, para las mujeres. Uh -huh. sí. Naro, hori, urolan, bai, goierrin ere, bai, orain dikasteko zaudete, baina, kanpaina bat aurrera eramango duzue eh, elikai bilketarekin. Bai, guk, bueno, eh, lehen urte ningen un modu xume baten, E, gertuko hei eskatuz eta hola Eta orten ingo deu e, Bueno, banatu deu bi zatitan e, alde batetik eskolak eta beste aldoatetik Dendak. Eta hori eskolatan Hasiko gea otxaien e, Hasi eraldea Eta dendetan amaieran Eta dendetan amaieran cada uno no va por su aire eso todo se recoge y, y en febrero no sé muy bien en qué fechas se recoge todo desde vitoria y se y se lleva todo lo que se ha recogido más o menos eh, lo que es eh, la zona de guúzcoa se unifica todo se recoge todo en donosti entonces ahí también hay que organizar y luego pues eh, todos los años se hace desde una provincia que este auten auten jodion jo jo da autengo kalabana zatiken gago herri herriak hasu da janaria gero bai Gipuzkoan agabidez donostira, Donostia ematen da han kamiatan sartzen da eta irtera auten agabidez Ez da leko, leko fijo baten. aurten jodion izangoa. Jodion izangoa, karabana eritera. Eta izango datorren, datorren igien, azkenen. Azken Ota sazkin uste, karabana eritera. Hemendiken, alikantera akutan die. Alikenten ferri hartzen dute, eta algerera. He... Ehan dute. Eta handiken ja, algeren badare txofar batzuk, saharaguik, eta handiken, algeretiken, Hema ere dut ikan gutte filtratek sahara. <risa> Naro, nolako da sahara. Ara iritsita zerrik usten du batek. Zerk ematen du barreta. Ba, ni gau ez iritsi nintzen eta ametxe bat nengo nintze bezala. Zerakita zaltzen. Paisaiaz zer esan geren ezake? Hone nantzik ez duela. <risa> sahara, sahara. Engantza baita, engantza baita solarri da solarri da nola nola bizileike jendea hango igorekin igorerekin nola nola herri bat antz plaza utagoinda la ya berro urte nola bizileike gubenen gutago zetan apart ez da ezkrol egustean area itzi ta alde batekin solarri baino beste beste beste beste letiken, nola nola bizileike holako Beak izaten duzela. La jamada, la jamada, la jamada. O sea, han ez duizite itxi, eta ez da txito ez duizite. Da, gordun ba, area hitxita, ango imensia ikusi, eta ango engantzago entetendu, eh? engantzago baina bueno, nik kokoa dauke, eta a behar, a du, a behar, a behar, a behar, a behar, a behar, a behar, a familia familia da. Eta sahararrak? Nolakoak dira sahararrak? Como sonu saharauiz, Marimarra? Puf. Uh, <risa> nada contacto, digo. Muy hospitalarios, muy alegres. Gente muy buena. Nada, <risa> no <¿Es> la cuadrida, <que>? sajararak. Está aquí. Baorida, Orokorren osohalaiek, dauketen guztie emateko prest. Ez dakit. Aria ditsi, ango egoera ikusi, eta dana, dana emateko daukila, dana emateko, zateken, gu normaltzen normalen, ba, onmen diken juten eta kiston bolsak ematen dugu, zateken, bai, guk, hemen, bueno, bai janari, bai ropak, eta olakoago zakea ematen dugu, baina aria ditsi, eta bueltatakon, berriro, kiston kisto bolsakin berriro eten, baina ez geha asko zan, eta, eta nabaritzen da, osera, Ni guain dioko batzen ez, lehenengo urtea, hur nitzan, eta iritsi nitzan gauez. eta Etxea iritsi, eta lapiko baten ura zeukien, epel-epela, eta neken-neken negoen, neken, neken, eta sartu nitzan nire gelan, eta behar zain zerren, ba, ura-ura, ba, ne garbitzeko edo edabiltzen duten, eta nik, ez da, kasoik, eta urreko egunen kontura nintzen, jo, eta gisto, bai da, ez daukia ezar, baino, eusen momentutan daude, prest, bueno, eusen gauzak, eta ez dakin nondik entetatzen dute, baino, lotzen dute, azkenen, bai, arfonbrak, darra, eusen, e gauza, baino, bai da da, e normalen bultatzen gea, E ja mate un baino gehiago, normalak. Eta, e, askotan, estet, estet, estet, eta o, askotan behaiekin, estest bueno, bu, beha bu, eta bueno, askotan beraiekin, bueno, azar orainaint zakiten. Guk ez da gurea horrak gausak ezatiken, guk Mikelako eta beak nola esketzeko beintzat egin du eta bueno, hango bueno, bueno, zoragarria da hango ego, egoera nola da ikusita, eta beraientzako bere be, be ospital, bueno, Hago, ariakuten jende guztik, bueno, etotzen di normalen, danok etotzen die flipauta, eh? flipauta zantiket. Nola bizileik eta beak zeharremanak jendeekin gust, bueno, eta egun guztik daude, ba, gureatzetiken, edo, edo, edo i, i, gauzak ikusteko eta nahi dute, ba, erakutsitza dauken no, ingurartan, no? Albaño, Marimar, porke te emocionas? Que imagen estu binden a la mente? <risa> Muchas. <risa> Muchas. Con qué te acuerdas ahora mismo? ¿Qué recuerdas? ¿Qué qué qué es lo que sientes? <risa> <risa> Luego nos cuentas. <risa> <risa> bueno, a Murtxantera. Ansaidaguelako ede. Gurasoak gut da eta bera ere Angoa da, Naiz eta jaio zaragozan n jaio zen eta urte desente Gasteiz-en egin dituen. Orain Murtxanten bizi da eta institutura Tuterara joaten da. Tuteran hitz egiten duen euskaldunetako bat da, baina bera saharakoa da. Ede egunon hon. Egun hon. ea ondo esaten dudane. Eh? Ede fadili zrou. Bai. <laughs> Alako zerbait. Ede zenbat urte dituzu? Ni amairu dituzu. Amairu urte. E, aita eta amak zei zen dute? Eh? Ze, zei zenagute aitak eta amak? Fadili nire aita. Eta rebore nire ama. Anai badaukazu, ede? Bai. Biarre bat, nahi bat. Batzu zarragoak eta besteren bat txikiagoa. Bai. Ede, zu zaragozan jaio zenien eta urte asko egin dituzu gazte izan, Euskaraz osundu dakizu? Bai. <laughs> Zer dakizu zure herriaz, ede? Zer dakizu saharaz? Eee, oso, ezke, ez dakit, da. <laughs> Zue, zuz, zuede etzara inoizan egon? Hore indiketza da egon, nolakoa imaginatzen duzu, aitak eta hamak, zer kontatzen dute? oso txarto bizitzen dute. Gaizki bizitzen dutela, gozea pasatzen dutela. Eta zer daura, berde-berdea, gazte izinguroa bezalako berdea daura? Eh. Edo lehortxagoa da murtxante bezala. <laughs> Lehort. Lehorra guak. E, zure familia tribu bateko haumen da? Ala jakin dut? Bai. Eta ze izan dut tribuak? Erge Eta hizkuntza norekin ulertzen zaretezuekon donik badakit, zuk, gelan badaukazulan eskabat, bat marrokiarra dena. Baina ez berdina haumen da, arketa zuke egiten duzuen izkuntza. Bai, bera, arabiarra daki eta anies. Eta zure hizkuntza norengandik dau gertuago? Mauritaniarekin edo ulertzen omen duzu elkar, ezta? Bai. E, ama zertan ari da zurekin? Ikasten ari omen zara amarekin zerbait. Bai, irakurtzen. Irakurtzen. Irakurtzen eta? Eta idazten. Eta idazten zertarako? E, e, irakurtzeko nire zure izkuntza irakurtzeko eta korana eta ulertzeko e, zergatik joan zainetan edo gazteiza? E, nire arai bat handia orain da zendatzeko e, zure nahia sendatzeko eta gazteiztik joan tuterara herriberara nafarroara, murtxantera zergatik bai. orain ara? E, hemen eh No lo sé tengo. Esan e, esa naide zan. Merkeagoa, merkeagoa delako hori, ezta inguru hori merkeagoa delako eta herriago bizialko zaretelako. Zer moduz, tuteran zer moduz ikasketak ede. Bueno, <laughs> <Ese>. bueno. <laughs> <laughs> bueno ondo, está, ondo. Gustu da joatentzara institutora. Bai. Eta, eh, gustatuko litzete zuke egunen batean zuke ere sajara ezagutzea. Bai, asko. Asko gustatuko litzete zuke egingo duzu egunen batean bidairen batara. Bai ez da, egingo duzu bidaia egunen batean ara, joango zara, zure gurasokin, aitarekin eta amarekin, egunen batean joango zara Saharara, ura ezagutzera. Bai. Ala ere, esan izun, Saharara joan aurretik, goi herrira etorri behartzaela, behasainaldera, gurekin bazkaritxo batek itxera, bai ez esan zen idan? Zeno, <gülüyor> <gülüyor> Ede eskerrik asko. Zer zorregati? zure gelako neskamutilei, zure ikasgelako neskamutilei eta Luisi eta zer kontatuko diezu? E, irratian egon naizela. Na <laughs> Ede, mozio handi bat eta eskerrik asko zure hotza irratirekartzagatik. Zorregati. Zortean eta eta ala espero dugu. Egunen batean ere zure herria Ondu eta bertatik bertara ezagutzea. ea egoera on batean. Ede mila mila esker eta besarka handi bat. Agu. Aio Nolakoak dira. Un mes jararren bisitakudan. Choratu iten ga. Ni iten die. Choratu iten die zatiken onetan eta ikusi hain ah, berdea Gero pistina dela. Ondatzadala. Bueno, ta choratu iten gaituzte. Eh? Ba, ba, ba, Horri ondoa diga be, ondoa diga be, begi totzen die eta hemen ikusten dute. Gero eskaierak eta igolaioata ori beiaientzako da pasada bat pasada eta ordun hau an ojuta daude ba, lurren bizitza ez daukea hemen bezela 3 eh, edo 4 alt, alturako jaketetan ana lurren misteria eta nigo hartzen aizlengo urte mutiko ter izan eta sue angoien angoien eta iotzekotta oh, shikaiak hartu eta Ese, bueno, flipatzen, flipatzen, eta gero, bueno, Igoa jokin, bueno, Ia-ia ia marea oiten zen, Igoa hmm. jokin, hortun bat. Eta hori, gero piztina dela, eta ondatzara hon, eta, bueno, eta, hau, txiringa, txiringa, txiringa, mm -hmm. da, nol, badakien txiringa niletzen, baino, arazoa daukien, frenok, frenok, edu, edu eta, ez dute irabiltzen, eta, kau, hemen, o oh, an, an a, azten die, <coughs> pedaletan aste mere dela eta nemen da da, da Kim, bueno, kilometro que está kilometro dan a su baño de menor torreta, gutzako izan da gutza splendidia bat, baño da muy mutico que da gaine skeekin, bototzen die, bo, eta gaina no e hizkuntzagatik. Hizkuntza nola jakin e, bu, bu, hartzen ba, dute baino baino Philipsen getentzera, geten eh? osea gu normalen hizkuntza baten e, ikasteko berdeu ba, ur, urtek eta haue bi libeten ia bueno, harremantetan jartzen gea telefonosbeekin eta bueno, pasada, ba, pasada, nola omedia adibidez, baino jo. Hartzen dute dana, dana, eh? pasada. Ke supone para ellos hacer un periodo de verano ...un mes, dos meses, aquí... Uf, ...pues todo un año allí... ...con sus pilas cargadas... ...y su energía... En ...esos dos meses claro... ...entre lo que comen... ...que les llevas si y les traes a sitios... ...donde no han visto nunca... ...están esperando al año siguiente... ...desde, durante todo el año ese... ...se les nota mucha diferencia... ...o sea, es como una vitamina para ellos... ...¿cómo es la foto de un niño o una niña... ...que llega a principio de verano... ...y... ¿Y la foto de ese mismo niño o niña cuando se marcha? Pues pueden ser como unos 5 kilos más en su peso y unos sí. cuantos centímetros más de altura, solo en esos dos meses. Y jo, la piel, o sea, todo les puede cambiar, la cara, o sea, todo, todo, mucha diferencia. Ahora empezareis con la campaña de de un poquito de animación de, a, de recogida de familias que estarían dispuestas a a recibir a un niño un niña en verano, eh no la bideratzen duzu guztia en aroa. On martxo aldera hasiko zaite horrekin eh, lanean. Bai, ba iba, bueno, ba eta aurre abiez, aurreko urte nadiez prentza horrek batean genuen, ba harrera familiketa hola eskatuaz Pasadan urten inorretzen animo, baina, bueno, bi familia dola interes hau zien, ba, urten habei da, igual, ba, bueno, gehien bat oporra ezagutzeko nola funtzionatzen deun, zendien beraien bete beharrak, kumeneza ugarrik, eta oise, ba, urten pentsatzen degu, pentsau nahi deu, aber beste bi arrea familia animatzen zaizk Pentsatu nahi dugu patxi animatuko diela, sukzesango zeniek eurain irratien zuten nari direnoiei, e, zer esan animatu daik ezen? Bueno, e, Egoela ez da osona Danobadak igut nola, nola gauden eta, baino ez dakit Handiken umeek e, gure elkartean eta burola garaian Ez da ekonomikoiki ez du asko supusatzen. Zatik normalen bidaiak eta elkartea horrekin Hor dut, bakarri da janari da, bere janari medikura eraman, eta esperienzea zela, gutzako izan da, zora agarria. Zora agarria, zateken, eta olako mutiko bat edo neskatxo bat etxeak ere garen, bihile beten alda da, gure, gure bizitza, alat, alatzen da, baino goitibera, goitibera. Ordu, baten gura garaian ia amabos mutiko eguntzien, eh? eh gekin bueno, parte bueno, gero ya <coughs> bai eh bikolako alberkenean zien pia bat 16 17 motiko beren baino eh e, e, eta hondie e, ja 15 15 motiko eta ordun ni animatu ni nioge, jende gazteei esperientzia bezala aurten has pizango momentuz baina esperientzia bezala oso importantea eta ez da, da el, elguntzakoak gari, bai, etxeko momentzakota, ez pisto nesperintzia da. Bai, bai. ¿Qué le supene a una familia, Mari Marimar? ¿Cómo se tiene que, que impli implicar? Eh, recoge el niño o la niña y ahí empieza, ¿qué? ¿Qué empieza ahí durante dos meses? Pues enseñar un poco todo. O sea, si es la primera vez que viene el niño o la niña, que enseñarles todo, o sea, el baño, la ducha, todo, todo, porque desde donde vienen pues no, no hay nada y no, entonces enseñar todo. Obligatorio, nosotros desde la asociación les exigimos un poco la revisión médica, porque eso sí que es obligatorio para todos, médicos, dentistas, oculistas. Lo demás, darle una vida normal como a tus hijos, o sea, es lo mismo, lo mismo y llevarles, hombre, a veces el, vienen sin, sin saber muchas veces el idioma entonces también enseñarles el idioma cuidarles mucho y controlarles muchos porque no tienen miedo ni al peligro y, y es, pues estar bastante encima de ellos ahora ya cuando ya son niños que han venido más veces uno más en tu casa se nota aquel niño que ha venido por primera vez y aquel niño niña que está repitiendo ya 34 años mucho se crea la confianza que se crea mucho, mucho. es muy cercana sí sí sí porque al final hombre pues se eh, Los que tenemos hijos al final es un amigo más en su casa, su, su hermano al final, ¿no? Y los que no tienen hijos pues también lo mismo, o sea, al final es pues, casi un niño tuyo ya. Hmm. <risa> dudalak, elkarteak, herriak, eskola eta institutuak ere implikatzen dira. Hemenko gaztetxoek ere badutelako zerrikasia. gogazte ere ezagutu behar dituztelako beste realitate batzuk. Eta zerre derragorik? Laguntze lanketa horretan zuzenean eurak lanean jartzea baino. Arginaz Alanoa ba, zizur nagusiko institutoko ekonomia irakaslea da eta gai ezberdinetan inplikatzen ditu bertako ikasleak. Gabon aurreko porr aurreko egunetan Elikagai, bilketa eginda istitutuan. Bi urtez jarraian. Argin esala kaixotan kaixo eta honget horritakara. Kaixo Argin, nondik sortu zen ideia? Argin, emakume implikatua da, institutuare implikatzen du gai ezberdintan, ikasleak martxan jartzen ditu, eta iaz bereziki sajarar, gaiari, e, eldu zitzaion. Nondik nola sortu zen e, ideia? Nola emantziren no. lehenengo pausuek? Bueno, ba, ideia erabat bide ez zuzen batetik agertu zitzaigun. E, institutuan e, agertu zen irakasle berri bat, Pilar Tso, eta honek e, e, gaitasun bereziak dituzten e, ikaslekin lan egiten du. Orduan naizuen horrako integrazio e, proiektu bat aurrera eraman. Aldi berean institutoa Elkartasun eskolak egitasmoan sartuta dago. Orduan e, ikusi genuen nola batu integrazio proiektu hau eta Elkartasun eskolako egitasmo hori Eta holan pentsatu genuen e, ba, ba, ori, elikagaien bilketa bat egitea. Hori izan za lenengo pausua. Gero ba kontaktatu genuen Anas, Asociación Navarra de Amigos del Sáhara delakoan, hemen Nafarroan, eta orduan beraiek ba, esan ziguten ba, oso ondo e, etorriko historiko sirrela ba, informazio material laguntzera, eta orduan eh holan hasi zan piska bat eta gero bai ikaslekin, e, ba, ikaslek e, pakete bat jaso zuten. Saharatik zuzenean e, etorritako pakete bat. Eta paketaren barruan, zede bat zegoen, Zajarako informazioarekin, argazki bat, Mohamed, eta e, eskutiz bat, Mohameden eskutiz bat. Azaltzen nola zen e, beraien bizi modua, e, eta bueno ba, E, beharrak zituztela, janari eskazazat zutela, eta, bueno, ba, pixka nola doala laguntza eske. Eta, aldoan, hildorretatik, ba, asigien gu, ba, pixkat institutuan martzan jartzen, e, gaitasun bereziak dituzten ikasle hauek, joan ziren klases, klase, e, ba, e, bere ideia e, beste helarazten, eta, bueno, baya ja, abenduan, Egin genuen horrelako e, ba, elikagaien bilketa bat. Hori izan daidea. Argin, argin nolako da, izan da ikasleen eta irakasleen implikazioa? Lehenengo pousu hoiek eman, e, talde txoa hon hau eskamuteko hauek gelaz, gelagai azabaltzen hasi, eta ondo leheneko implikazioa, nolako izan da? Bueno, ba, implikazioa betiko moduan, niztu dut positibotzat jo behar dugula, Gaurre egun dagoen egoera hemen dagoen egoera ikusita Ba, jendea horreindik gogoak izatea eta indarrak izatea ba, beste leku batzutako jendea laguntzeko presegotea baina dute dut pozitibot zatartu behar dugula. Orduan bueno, ba, ikasle hauek gutxi e, ziren, nire ikaslekin baterera bildu ziren, egon ziren e, ba, kartonak prestatzen, listak egiten, kartelak e, instituto guzian jartzen, Eta gan, e, ni dut oso positiboa bai, eh, eta bai bai integrazio elburu hori ere bete zelako. Mm -hmm. Pare bat aste aztenalditan patioan mai batzuk jarri eta eta hola eginda bilketa ezta hola eginda elikagai eta konpresa bilketa ba bi astetan zehar hoiek gela batean bildu eta eta bueno, badoaz saharerabidean oraintzen nondau delikagaiak. Badira, oraintze daude hemen orain, oraindik Nafarroan. E, e, aurtenkaraabanen e, e, ze egin dute desberdin eta orduan bat joanzanne iraian eta orduan guretzako ba, pixka bat gorikata e, presaka prestatzea zan zo justo heldu berri ginen, eta orduan joango dira el joango dira hottsaila edo martxoan. E? Orduan e, oraindik hemen daude baina e, bere halase Saharako bide hartuko dute. Bueno, pentsa ezakigu Mohamed posit dagoela, gustora dagoela, eta zizur nagusiko institutoko ikasleak ere bai, bat ba dituzte lako bilagun berri, bat Mohamed eta bestea sahara bere osotasunean. E, argine, zorionak eta bejondai zula, ba, zure implikazio gatik, zorionak institutu guztiari giten duen lanagatik, eta hori heldu berriro indarrei urrengo urten ere martxan jartzeko. Bai, seguro, seguro. <laughs> argine, <laughs> well, eskerrik asko. Benga, zuen augura jo. Tasuna itorrezientan astun uenabioz Lourdesre mi egunon egunon <risas> un niño una niña unos niños unas niñas que habéis recibido osotras en casa Bueno, pues no, yo ahora lo primero tuve un niño y ahora me viene una niña, que son hermanos. Entre, eh, primero tuvo el hermano y ya cuando se terminó terminó él a los 12 años, al año siguiente no, no, no, no tuve ningún niño, estuve ayudando al albergue y al año y al siguiente ya vino la hermana. El tope está ahí en los, en los 12 años. ¿Qué pasa con estos niños que a los 12 años eh, no pueden venir cómo siguen allí? Pues Vamos. Allá. Su vida, ¿qué futuro les queda? Bueno, allá a los 12 años siguen estudiando. Estar ahora de, de momento ya pueden estar hasta los 16 en los campamentos y a los 16 ya van para Argelia, pero estudian hasta los 16. Remy, cuéntame tu experiencia. Bueno, pues la experiencia es muy buena, muy positiva. Gracias. Cómo cómo se llama o se han llamado el niño la el niña, niña que ha estado en tu casa? Primero tuve una que fue un año solo, eh, Salma, y luego ya vino porque ya vino mayorcita. Era el último año, ya supuestamente, y luego ya vino otra que tenía Naza, cinco años, y el año pasado no tuvimos nadie porque queríamos sacar a la hermana, pero no pudo salir y esperemos que este año nos venga esa uh -huh. hermana cada niño y cada niña va a una familia pero sí que se trabaja durante esos meses eh, para que estén juntos se organizan salidas conjuntas sí. Eh, encuentros Sí, se les hace actividades se va pues bueno se hacen excursiones solemos ir con ellos a sitios, pues bueno entre semana tienen cada uno más o menos su, su familia y sus cosas pero bueno, luego el fin de semana siempre se procura que los niños estén un poquito en contacto y llevarles a ver cosas Música Irratiaren pena da etxekoek ez dutela ikusten hemen daudenen begietako distira, ez eh, dutela ikusten hemen daudenen irriparra, baina guk hori transmititzu nahi diegu, ez? Eh, kontaba eh, ke la pena es que en la radio no se ve eh, el brillo que vosotros vosotras tenéis los ojos, en eh, las sonrisas que se que se juntan aquí recordando pues las experiencias, pero no es un poquito lo que se quiere transmitir. Eh, Aquellas familias que estén escuchando, que tienen que hacer? ¿Alguno que se pueda interesar? ¿Cómo se pueda acercar a, eh, a la asociación Área ISEA o a la asociación de Goyerri a favor del Sáhara? ¿Serreguín de saquete? ¿No, ¿Serreguín saque? Eh, ¿Interesado en familia o reque? ¿En su en familia o reque te humeren eh, bat etxean jasona iduenak, zer egin dezake nolaur bildu daiteke area izea elkartera edo, edo goierriko elkartera eh, zer pa uso eman behar ditu non topatuko zaitu ustete? Bueno, eh, gure partez area izea dela no? normalen bi telefono daukeo bai Lurdes eta Marimar Lurdes eta Maren, Marimar erabiltzen dute telefoneri eta eusen momentutan interes badima dau emango izut, beren telefonon zenbakia. Urdezena da, 6 bederatzi bi, amar, amar, bos bi. Eta marimarrena, momentu bat. Patxizuek berezikin nunbait biltzen zarete hau da, telefonoaz gain norbaitek nonbaiteko atea jo dezake. Bai, normalen gaina e, bai, pai leazpiko zumarra eta urritsuko udaletxetan harremanak oso ona daukegu, esa eta intentsiboa daukud udaletxeragun eta badaukegu en gela bat, eh, zumarrako e, kulturatzen, kulturatzen andaukin bilerak eta han normal egiten ditendegun, eh? Baino telefonoa da sei Zazpi bost, zazpi bat, bat, sortzi, iru, bederatzi. Bona, bueno, bi telefonuak. Bai, bi telefonuak erabiltzen dugu eta... Lur da sei bederatze, bi bat, zero bat, zero bostbi, eta Marimarrena sei zazpi, bost, zazpi, bat, bat, sortzi, iru, bederatzi. Lasei deide zatelea ez da? Mm -hmm. Zue gustura jasokituzue, deila, jendearen parte hartzea e, gero eta gehiago izan, bain darra gero eta hondiago izango da, eta eskaintako laguntze ere bai. Dudarik gabe, gauza garri bat utzi beharret, zenerik enkau, umeketotzen dira, umeketotzen dira, baino gero buelta hoin behar dira, eh? zenerik hau da, bie beteko gauza bat, eta jendea pensako ba, aukera dagola umekin gehatzeko, eta hori garri utzi behar dugu, Lehenengo momentotik, umek bere familia daukela, eta an, an, bi ebete hemen pasautakon, bere txakon berdi. Eta gogokin egoten dira, zai egoten die. Bi ebete pasautakon, ja azken nastea izaten da, zai orduk kontatzen dute, hegazkina zgin abernu nuzi nu, nu, dan, berriro bere txakon bertatzeko. Eta egoera ango, ikusita, askotan guk ez dugu oso osondogu lehtzen, baino ala izaten da. Hemen ongi giro ten baina haiekan go eta ta gura dutelako. Duari gabe. Bere familia on dauki hau, daukie eta ordun ba bere familia, bere ama, bere bere, bere familia oso behintzago, behintzago familia oso oso oso importantea da. Oso importantea. Tarai baten hemen ere hala zan, hala baina ni ustez hemen pizka galdu indala, baina han mantendu iten dute hori amonak eta beti bate matematikenen noten die eh, da hemen ikusten dago hori bakoitza ba hori ja edo lezentze batera edo bainoan omona, a, amona bat bakar ikustea oso oso zaila da beti elo familiako batekin edo eta umekere bai eh umek beti gende eldukin egoten dira <gülüyor> naroa kontatu goi herriko nola joko ditugu Interesa nora jo berdu. Bueno, ba, interesa duenak, e, gero telefono zenbaki bat emango dut, baina lehenik eta hain ikustet e, bakuitzen herriko gizarte zerbitzuta juntan nahikoa izango dala. Baita, bueno, hainaren e, telefono gantxe zakit buruz, baina, bueno, nirea emango dut eta gero, bai, aber, 6-6 e, bost, 6-0, bat laubi. Baina gizarte zerbitzaatuako bateakoez gero han, jasoko dute informazio eta eta jasoko dute nora jo eta eta zer egin. E, Ardurahau harttzen duenak e, asumitu behar ditu biaje bidai e, ze zegastutan sartzen da. Bere pentsaez familiako eguneroko gastuiek bere gain hartzen dituela umeari eskaini berdizkionak, baina bidai kontuak eta e, aparte doaz. Bai, bideik ontuak, e, guain arte bentze, dudaletxe kordainu izan ditu, eta gero familia bakuitza arduratu behar da, bueno, ba, neska edo mutikon mantenu gaztutaz. Ba, izango gala erropa, janaria, pistinako sarrera, transportea... Bizkorrak dira? Ango humeak, biskorregi jantekorrika? Bai, bai, eh? humeak... Biskorregiak... Bueno, askotan, askotan geilegi gutzago, gugunaiko, bueno... Ez geha, zaharra baino, hango <laughs> alaitasunak inetotten di eta beha atxetikene biltzeko, hia nahiko <laughs> <Ara> alazat daukiau. <gehu. laughs> Iñaki amuntaren kaixuta ongeturritaketa. Iñaki? orain Inaki mundarain kaixo ta ongi etorri Bai kaixo egun on Inaki urrengo hitzordua hotseiaren 23an Bai horrela izango da eh lasterketa herrikoi batean egiten dugu hori ez Zajarako herriaren alde eh Salem H Hajenbare er, memoria la duvicena eta horreta etxaritzeko era 2006an azizineten e, aurtengoa izango da, bederatzigarren urtea jarraian, e, krosa ormaiztegin, saharren aldeko krosa antoratuko dezuena, e, nondik nora sortu zen e, bueno, elkartu eta egin behar dugu? Bai, nik uste dut, hor, salen jatzen barek, bera hil tenean, gurutein irizaren zenar hil Ba orduentze sortu zen pixka bat, ba, ekimen hori zerbait egin behartzela betidanik izan duela Ormezteko herriak Sajarako herrierekin horrelako lotura berezi bat eta orduan ba herritar e, talde batek ba ni neu Barren Itzalarik ere ba Olomozko ekimentzuaren mateba martxan jartzea pentsatu genuen eta azkenean ba, lasterketa errekoi bat egita ateratzen eta urte zu urte horretan jaritu era Ba, esatu zen ezela eta urtero ere balortzen denegun dirua eh Saharareko refuxiatu kampamentuetako proiektu konkreturen bat laguntzeko edo eh, erabiltzen dugu. Kroshazgainaki goiz eguerdia ere jazten dezue egun berezi egiten izaten da urmaizteen, e, bueno, aurrengo otsailaren hogeita koa izango da. Nola jazten dezue eguna? Bai, nei izaten duguna da, ba gure lasterketau izanda dela, ba era berean bagaitza desberdinek, ezta? Alderdi batetik ba, e, kirolfroga kirol froga bat, kro errikoi bat, baina baita ere ba familieek eta bertara etortzen direnek eta beste alderditik ba, ondo pasatzeko aukera izan dezatela eta orduan jarri dugu ba e, gauza desberdinek eginez ban izan landu ditugu e, Jaime Remat eguraldiaren arabera izaten da hori edo tea eta hango produktuak dastatzeko aukera izaten da eh ditugu baita ere ba bueno jendearentzako parte hartzen dutenentzako salda pintxoak eta horrelakoak eta baita dugu ba familieek edo etortzen daren edonork ere ba goiza ondo pasatzeko aukera ematea eta baita zeharbidez basajarako herriaren egoera sentsibilizazioa bultzatzea eta baita ere e, lortzen den diru horrekin ba laguntetxo bat ematea Otxaiaren hobaita iruan, no? okerrezpanao goizeko amaiketan hasiko da, hasiko da krosa. E, Korrik egin nahi duenak, ze hibilbide topatuko du? Ze distantzia egin beharko du korrika? Amar kilometroko ibilbidea da horrelako asko ere izaten dira. Hibilbidea ba, nahiko erosoa eta, eta politxea da gure ustez ba batetik nahiko laua delako baino baita piskatxo bat ba erritik piskatxo bat irten eta bestelako bideetzi zidor batzuk ere hartzen ditulako eta e, berezitasundetako bat hamar kilometroko hamaiketan egiten da helduen eldu lasterketa horren ondoren egiten dela baita ere beste kilometro inguruko lasterketa testimoniala edo deitzen deguna. ba nolabait e, sahara erdiari e, ber elkartasun adiera nahi diotenak aurrak, familiak, parte hartzeko modukoa. Eh? Eta hor ere, ba, beti urtero-urtero izaten da parte hartzea kopuru bat. E, iaz eguna elurrak harrapatu zuen bezperan eta nigorez kaleak zurituta buruan manuenik. <laughs> parte hartuko tenuen baino atzera eginuen unazkenan elur kontua zirela. Eta e, inakian, imatu izazu? Entzuleak e, parte hartu dezaten? Izerde pixka bat bota dezaten sahararen alde? Bueno, hendien guztietari barnetik ateratzen dela, eta iaz, elurra egintzuen, eta idiligen ikuen geure burua usteak ba, proba bertan bera utzi, ez utzi, azkenean egin genuen izan zen, ibilibidea aldatu, e, elurri gehiena eta biskabat e, elasterkari entzako deserozoen nakizantzit jazken tokia kalderdi batera utzi, eta erosoagoazana errepidea, hori ba, diputaziko kamioiek eta zuten ondo, eta azkenean, bandaiz eta elurra izan, Ba, eguna polita eta bero ateratzen eta e, ba, barnean eduki eskero ondo pasatzeko hori ba beti ondo ateratzen da Bueno Inaki orain dela Hiruzpalda ere hemen chirreten egin genun saioan E, antolatzaietako bat hemen izan zen, eta gutxe gora bera nere itza emanion, bai, prestatuko nere burua eta korrika egitera joan gona eta ez nuen bete. aurten harina izan renatzen, eta asmoa da otxarien ogitairuan horregoteko haberaz, ea elkar ikusten dugun, aurten usteet nere itza ongi beteko dudala, harina izbeintzeet, e, enrenatzen. Harina <laughs> izan nere kilometro txoa sahararen alde egiten, eta e, nere nahi aurri litzateke, otxarien ogitairuan orme ez izatea. Bale, ba, eskerrik asko, eta ungi etorri esango zera, eta beste donor ere bai, parte hartu nahi duene donor, guztoraztuko dugu guguk. Ba, zuri eta zuriunak, eurtero krosau eta krosonen ingurukoak antolatzeko, ba, egiten dezuen lanagatik. Otsaiaren hogeita iruan, itzor duagoizeko amaiketan, eta goizo soan zer, ormeztegin. Inaki mila, mila esker. Bale, ba, eskerrik asko. Adio. Agur. ati animatuko gara korrika gaitera Sa tiki eh. <laughs> Bueno, eh, pakamos aka zuri piñeta, eh, elurrekin acaso eh. <laughs> Eskertzekoak dira, ezta patxi naroa eskertzekoak dira. Alako alako ekimenez berdinak, eh Piskate, urteko egun ez berdinetan, bueno, jartzen hori hor gelditu da, e, eta aztu ez gaita zen, ez da, e, bilabeteko lanaren ondoren, urte osoan zer, aztu ez gaita zen. Urtean zer, garrantzitsua da, garai diferentetan, bueno, errealitate hori presente izatea. Bai, durak gabe. Durak gabe, zatik, eh, errie, eh, saharra hor dau, eta ur, urtean zer, rekimin, pila badaude, baino kominida, kominida jendei sensibilizatzea zatik egen ango egoera oso oso oso larri eda oso larri eda eta ambizidien bizela ikusi eta egoera ez dela aldatzen ikusi kominida urtean zehar olako ekimenak eta luko gauzak antolatzea eta a ber, ez dakit zeinen ...héroe izangoan, báño... ...bate mate... ...se oso inberkodu... ...se oso ...jende hori... ...hortikina teatzeko... ...eta bere... ...bizitza aldatzeko... ¿Cuál es la relación... ...durante todo el año... ...con... ...con el niño o la niña... ...y con la familia... ...se suele tener eh, relación? Sí... ...eh... ...les llamamos por teléfono... ...al final ellos tienen... ...tienen su teléfono... ...pero les llamamos nosotros... ...entonces una vez a la semana o así, les llamamos a ver qué tal están o cada 15 días, como se pueda. Pero bueno, sí, mantenemos relación con ellos. Con el idioma, bien. Muy bien. <risa> Ahora mismo, si les tendréis que mandar una carta de tres palabras, eh, por ejemplo, mari ¿a quién le tendríamos que mandar? ¿Cómo ¿Yo? se llama el niño o la niña...? Niña, ananá. Anana ¿Qué le dirías a Anana? Uf, que la esperamos Imagínate que está escuchando Radio Segura desde ahí no, no, no. Sí, que la esperamos para este verano otra vez Con los brazos abiertos sí. Pachi, bota sueneche comezua Ara, saharara Uf, uf Torri, <risa> torre derriro Torri, saiga unelata, derriro Naroa zede esan? Ba... Zuzketitzek egizan. Ba, etortzeko, hori da. Naite Et, dugula eta etortzeko. Etxean, e, bikotekide sahararrak, ez izen du? Taualu. Taualu. Taualuk, e, nora txikiari kontatzen dizkio hango ipunak. Zerbait kontatu kantatzen di hori hindi txiki egin. Bai, ba? ipunak ez baina abestiak bai ipuinen bat, hango ipuin tradizionalen baten berri, badezu, eh? Zai eda, zai eda zatik, er, berbez kontza uratzea oso oso. Bon, Euskara zaten dute zai edala baino behaiena, eh. nahiko zai eda eta orduan. Badaukia, badaukia, olako kontuk eta bai, eta bai. Bai, ebayentzako musika dala. Musi, Niozten, bua, musikari di dide danok, eh? Danok, oso treba dide. Eh? Musika uitura undia dago, naroa? Bai, bai musika, erritmoa, batez eren eskak. Lantzarako, bai, habilezi berezi dute. E, atzon nibilin zen bila eta bila e, ipuinen bat topatuko tenuen nuen. Eta horre, eskola namara berri proiektuan e, lan du izan duten, errene eta itsuaren ipu itxo bat e, topatu nuen. Eta bueno, kontatzen zuen, e, errenak itsuari esaten zilela, bueno, zua horretako fruituak ba, lapurtu behar ditugu. Ez da goz ez gaudetan hartu behar ditugu. Mm -hmm. Tarduan itsuak zanomentzen, bai, igoz egez, igoz egez. Eta errene izanomentzen... E, Suaitzera igozena eta hango fruituak eta hartzen ari zela, bueno, ba, errena izanik irristegin, nahiko traketxe mm -hmm. ibili zen suaitzaren gainean, irristegin eta azpian saskia hartuta zegoen itxuaren artera fruiturik ez, baina errena bera erori zen eta itxuak pentsatzen zuen, bueno, ba, ba sagarrak edan alakoak erori zirila ta korrika abiatu hementzen, ba, ba jaso zutelakoan ez da nahi zuten ura jaso zutelakoan. Itxuak korrika eta errena itxuaren saski barruan E, irukote, boskote, eskerek asko. Ez da zer. Eskerek asko zueizatik. Zue Olako gauza kantolatzea, zaharako egoera ikitzea da, eta segura irratia, ingurun, inguruko irratia, etxeko irratia esaten nehoen bezala, bensat, ia etxe guztitara iristen da, eta Olako sajago egoera minttzat e, irratetik nintzutea hutzago e, re osko importantea da. Mil azker segura iateere. Se behatzi bi bat 0 bat 0 bost bi luurdesen telefono zenbakia marimarrena, sei zazpi, bost zazpi, bat bat zortzi hiru bederatzi. Eeta naruarena sei, sei bost zazpi, 0 zorzi bat laubi edo bestela bakarren batek deitu dezalala sei seguri gratira eta ni neu jarriko naiz Naroa, Marimar edo Lurdesekin harremanetan e, pentsa dezatela ausnartu dezatela eta martxo inguru horretan e, bat jarri daitezela zuekin harremanetan e, hala ere izango dute komunikabitan eta aterako da zuen berri eta izango du jendeak pausoak nola eman behar berditun jakingo du Miesker. Lourdes, Gnaroa, Manimar Pachi, Remy, Milla, Milla y Miesker Eta... Felicidades Manimar Gracias A todos por el trabajo que hacéis y, y bueno, por esa esa mirada ¿no? Que hoy nos habéis traído desde allí Desde el desierto uh -huh. Desde el desierto rico, ¿no? Sí, eh. sí, sí, sí, sí. Es que ricasco Es que ricasco Bona hoxe gaurko kanta Zai joari agurre aukeratutakoa Zahara aske baten aldeko kantua. Mila-mila esker parte hartu dezuen guztioi. Lourdes, Naroa Marimar, Patxi, Remy, Xavier, Ede, argine, Iñaki... Etxetik zuten eta saharatik entzuten egontzareten guzti, hoi, eskerrik asko? Jonz Uri Eremi asker ezkaratzean zain izateagatik eta kantu kantari itakaraino hurbiltzeagatik. Datorren astean gehiago, agurre esateko aukeratu dugun kantua, sahara askari kantatzen diona. Mila, mila esker, azte azorion txikaru eta musu potologana. Aio...